Mă prefaceam un praf și pulpere, Doar de dragul strănuturilor tale, contorsionându te spontan într-o nouă stima fizionomică de buze, nări și sprâncene. În schimb îmi reproșai insuficiența cardiacă a iubirii. Atunci ți-l luam nu din brațe, și improvizam spectacole acrobatice Pe chistul fântânii de la universitate. Îmi utilizam inima pe poz de gong Pentru atenționarea spectatorilor somnoroși Și a hoților de portofele. Din când în când, Cerșetorii ne dădeau bani de buzunare și de mâneci. Din ei îți luam flori și merdenele și piatră pons pentru călcăie. Încercam să te conving de ambivalența Notoria a derizoriului, să-ți construiesc o catedrală din băltoci și bețe de chibrit. În clopotniță îmi agățam ca pe o pastramă inima țintă pentru catapultele din bălci. Dang-dang, dang-dang suna pulsul la vecernie. Încercam să anulez dezavantajele coliniarității celor trei timpuri, așa că plăsmuiam din carii și rumeguși ceațuri fără limbi. Îmi ascundeam discret convulsiile cardiace în interiorul sofisticatelor mecanisme circulare, Abar nu aveai, că fiecare dictac se traducea printr-un abia perceptibil morse altei iubescului, Iar ție nu-ți venea să crezi că e din inimă.